Zero azpitik bost eta hamar gradu arteko temperaturak espero dira ondoko gauetan. Haudela eta hotz plana bigarren mailara pasatzen du prefekturak. Orain arte, eguneko harrera eta azkurri bankuan egurako aerpe tokien irekitzea, ehunta hamabotzen bakiaren indartzea eta arrattzeko laguntzaile kopuruaren heendatzea izan dira, aduaren lehenetik martxan ezarriak diren ekimenak. Su prefeturaren eskaerari erantzunez eta Baionan arratxean karriketan ibili ondoan, orain arteko aterbeak ez direla aski eta ohe gehiago behar direla esplikatu digu gistin loke, elkartasunaz eta osasunaz arduratzen den baiionako asuantak. On Honba urrir uh, dili uh, alaal loga hor permet zen uh, zabri dabar doa e de pouvoir venir avec lerimo. Honela, arratx guziz, txandak egin ditu gurutze gorriak, aterberi gabekoei, oea eskaintzeko, janjone txegarai, bai honako hau zabeza. Voilà, la xoz. Ona joan antutian iar behar azuko ezet, e donk onzora zela beharruz, zela ortazgain herritar orok etxeri gabeko bat karrikan gaizki atxemanen balu 115 zenbakira dei dezake informazio zehatzak emanez elbidea eta sei zailtasun duen etxeri gabeko horrek eta urgentzia balitz 15 ere deitu behart litzateke eta pertsona ez zutzi bakarrik sokorriak iritsi arte